Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 32. Мені надзвичайно складно це повірити. Різко промовив Банкрофт. Ви впевнені, що я ходив до цього закладу? На газонах під балконом Сандач Гаусса Банкрофт, судячи з усього, будувала за інструкціями в рухомій голопроекції величезний паперовий планер. Білий знак крил планера засліплювала. Коли я сперся на огорожу балкона, вона прикрила очі від сонця і поглянула на мене. «У пасажі є монітори системи безпеки», – сказав я з удаваною байдужістю. «Система автоматизована. Минуло багато років, а вона досі робоча. Там є кадр, на яких ви підходите до самих дверей. Ви ж знаєте цю назву чи не так?» «Розрядись? А вже ж. Я чув про цей заклад, але ніколи не користувався його послугами». Я розвернувся довкола, не полишаючи огорожі. А й справді, отже ви щось маєте проти віртуального сексу? Ви порист виключно за реальністю? Ні. У його голосі вчувалася усмішка. Я не проти віртуальних форматів, і, як я вже, здається, вам казав, час від часу ними користувався. Але цей заклад, розрядись, як би це сказати, аж ніяк не належить до вишуканих представників ринку. Ні, погодився я. А як би ви оцінили закритий простір Джері? Як елегантний будинок розпусти? Аж ніяк. Але це не заважало вам ходити туди та гратися в кабінці з за чи не так? Чи він скотився останнім часом, тому що... Гаразд. Усмішка в його голосі перетворилася на гримасу. Ви свою думку донесли. Не старайтеся надміру. Я відвів погляд від Мір'ям Банкрофт і повернувся на своє місце. Мій коктейль з льодом і досі стояв на маленькому столику між нами. Я взяв його. «Я радий, що ви зрозуміли мою думку», – сказав я, помішуючи напій, «Бо розібратися з цією плутаниною було дуже важко. У процесі мене викрадали, піддавали тортурам і мало не вбили. Жінку на ім'я Луїза, не набагато старшу за вашу безцінну доньку Наомі, вбили, бо вона заважала. Тому якщо вам не подобаються мої висновки, можете йти в сраку». Я підняв келих і простягнув до нього на протилежний бік стола. «Ковачо, не розігруйте переді мною мелодраму». І, ради Бога, сядьте. Я не заперечую, просто сумніваюся. Я сів і тиснув на нього пальцем. Ні, ви боїтеся. Цей момент вказує на частину вашої особистості, яку ви зневажаєте за прагнення. Ви воліли не знати, за яких програм здійснювали доступ тієї ночі у розрядись. А може вони ще розпрінніші, ніж ви вже собі уявляєте? Вас змушують мати справу з тією частиною вашого «я», який хоче закінчати на обличчя вашій дружині, і це вам не подобається. Зави згадувати той діалог. Строго промовив Банкрофт і переплів пальці. Гадаю, ви знаєте, що кадри камер безпеки, на яких ви засновуєте свої припущення, дуже легко підробити всякому, хто має доступ до моїх зображень з новин. Так, знаю. Усього за дві доби до цього я бачив, як робила саме це Арін Еліот. Легко не те слово. Після запуску вірусу це було все одно, що попросити концертну танцюристку з театру Абсолютного тіла вийти на біс і показати якісь розтяжки. Поки вона це робила, я ледве встиг викорути одну цигарку. Але навіщо комусь із цим морочитися? Щоб відвернути увагу, збити мене зі шляху обманкою, звісно, якщо припустити, що я, звернувши кудись не туди, почав би шукати довкола руїн занедбаного річманського пасажу. Та ну вас банкрофте, будьте реалістом. Те, що я взагалі там був, підтверджує справжність цих кадрів. Та і ці зображення в будь-якому разі не є підставою ні для чого. Вони просто підтверджують те, що я вже висунув а саме, що ви вкоротили собі віку, щоб уникнути вірусного забруднення свого віддаленого стеку. Зважаючи на те, що розслідування тривало лише шість днів, це досить непересічний інтуїтивний здогад. Лайте за це, Ортегу. Легковажно, промовив я, хоча вперта підозрілість Банкрофта, який зіткнувся з неприємними фактами, почала мене бентежити. Я й гадки не мав, що його доведеться так довго обробляти. Це вона вказала мені правильний шлях. Вона від початку не погоджувалася з теорією про вбивство. Вона постійно казала мені, що ви надто крутий і розумний засраний смет, щоб дозволити комусь вас убити, Це я цитую. І це змусило мене пригадати нашу розмову, що відбулася тут тиждень тому. Ви сказали мені, я не з тих, хто здатен скоротити собі віку, а навіть якби це було так, я б не облажався у такий спосіб. Якби я мав намір померти, ви б зі мною зараз не розмовляли. Посланці мають тотальну пам'ять, це дослівна ваша цитата. Я зупинився і поставив келих, шукаючи тонку межу обману, що завжди лежить зовсім поряд із правдою. Весь цей час я працював, спираючись на припущення, що ви не натискали на спусковий гачок, бо ви не з тих людей, які чинять самогубство. Я ігнорував усі докази на користь протилежного лише через це припущення. Ваша система безпеки, яка навіть електрона не пропустить, відсутність слідів вторгнення. Замок на сейфі, закудований відбитком долоні. І Кадмін, і Ортега. Так, від цього теж легше не стало. Але з Ортегою ми розібрались, а Кадмін... Ну, за миття перейду до Кадміна. Суть ось у чому. Я стояв на місці, поки прирівнював натискання на той спусковий гачок до самогубства. А втім, що як ці дві дії не були синонімічні? Що як ви спалили собі пам'ять не тому, що хотіли померти, а з якоїсь іншої причини? Коли я дозволив собі цю думку, все інше спростилося. З яких причин ви могли це зробити? Приставити пістолет до власної скроні нелегко, навіть якщо померти справді хочеться. Щоби зробити це, при бажанні жити, потрібна демонічна воля. Хоч які ви впевнені на розумовому рівні, що вас перечохлять, зберігши більшу частину вашого розуму? Особа, якою ви є тієї миті, помре. Ви, певно, були у віччі, коли тиснули на той спуск. Щось, напевно, я злихав сміхнувся. Загрожувало вашому життю. З цим припущенням дійти до сценарію з вірусом вийшло швидко. Тоді мені залишилося тільки зрозуміти, як і де вас було інфіковано. Почувши це слово, Банкрофт збентежено засувався, і я відчув різкий приплив захвату. Вірус. Навіть мети бояться невидимого руйнівника, тому що навіть вони зі своїми віддаленими сховищами та замороженими клонами від нього не захищені. Вірусне ураження. Пам'ять пошкоджено. Банкрофт втратив рівновагу. Однак ввести у непідключену ціль таку складну річ, як вірус, майже неможливо. Тож вас у якийсь момент потрібно було підключити. Я думав про об'єкт психосек, але він занадто надійно захищений. І з тих самих причин це не могло статися раніше, ніж ви поїхали до Осаки. Навіть у сплячому стані вірус увімкнув би всю сигналізацію у психосек, коли там влаштували кидок. Це мало статися в якийсь момент протягом останніх 48 годин, оскільки ваш віддалений стек залишився незабрудненим. З розмови з вашою дружиною я знав, що, повернувшись із Осаки, ви, ймовірно, гуляли десь у місті, а ви самі зізналися, що тоді цілком могли відвідати якийсь віртуальний будинок розпусти. Далі залишалося тільки провести огляд. Я перевірив півдесятка закладів, перш ніж натрапив на розрядись. А коли я ввів його контактний номер, у мене мало не вибухнув телефон від сигналу вірусного забруднення. Ось у чому суть шаї. Вони самі пишуть собі системи безпеки, і ці системи бездоганні. Розрядись так щільно загерметизований, що поліціянтам довелося кілька місяців туди підкопуватися, щоб побачити, що лишилося від основних процесорів. Уявивши собі, як шаї смикається, наче людина в з кислотою, тим часом, як довкола нього розчиняються всі його системи, а його свідомість поступово зникає в тунелі дедалі вужчого поля зору, я відчув легкий укол совісті. Це відчуття худко минуло. Розрядись ми обрали з низки причин. Він був розташований у критій зоні, а отже там не мало б бути супутникової зйомки, що суперечило б тій брехні, яку ми ввели в систему стеження пасажу. Він працював у кримінальному середовищі, а отже будь-хто без проблем повірив би, що в ньому раптом розбушувався незаконний вірус. Але головним було те, що там пропонували такі огидні програми, і навряд чи поліціянти візьмуться за серйозне розслідування щодо уламків убитої машини. Під його заголовком у списку ортеги. Було зазначено, що не менше десяток дуже схожих злочинів сексуального характеру, який відділ органічних ушкоджень пов'язав із пакетами програмного забезпечення, доступними в розрядись. Я уявляв собі, як шкірилася Ортега, читаючи переліки програм, із якою вдаваною байдужістю вона займатиметься цією справою. Мені не вистачало Ортеги. А якщо до Кадміна? Важко сказати, напевне. Але б'юся об заклад що той, хто інфікував розрядись, ймовірно, і найняв Кадміна, щоб заткнути мені рота і зробити так, щоб усе залишалося в таємниці. Зрештою, якби я не здійняв шуму, скільки часу минуло б, перш ніж хтось здогадався, що розрядись замочили. Якось важкувато уявити, як хтось із його потенційних клієнтів телефонує в поліцію, коли йому відмовляють у вході, геш? Банкроф сурово поглянув на мене, але з подальших його слів я здогадався, що битва майже закінчена. Баланс віри схилявся в мій бік. Банкрофт на це купиться. Ви кажете, що вірус було введено навмисне? Що хтось убив цю машину? Я знизав плечіма. Це здається ймовірним. Розрядись працював на маргінесі місцевого законодавства. Схоже, якоїсь смиті багато його програм арештував відділ незаконних передач, що вказує на те, що він регулярно вів справи з кримінальним світом. Можливо, він нажив собі ворогів. Відомо, що на світі Гарлана... Якудза влаштували вірусну страту машинам, засудженим за її зраду. Я не знаю, чи буває тут так і в кого вистачає на це стокової потужності. Зате я знаю, що той, хто найняв Кадміна, визволив його з поліційного сховища за допомогою ШАІ. Якщо хочете, можете перевірити це на Фелл-стріт. Банкрофт мовчав. Я якось мить дивився на нього і бачив, як він поступово це приймає. Стежив за процесом, тим часом як він переконував самого себе. Я мало не бачив те, що бачив він. Ось він зігнувся в автотаксі, тим часом, як страхітливе почуття провини за те, що він робив у розрядись, огидно зливається з жахом від попереджень про забруднення, що виїть сиренами у нього в голові. Заражений. Він, Лоренс Банкрофт, береде крізь темряву до вогнів Санточгауса та єдиної операції, що може його врятувати. Чому він полишив таксі так далеко від домівки? Чому не розбудив нікого і не покликав на допомогу? Мені же не потрібно було відповідати на ці запитання за нього. Бан просто повірив. Повірив завдяки почуттю провини та угиди від самого себе. І він сам знайде відповіді, що підтверджуватимуть ці страхітливі образи у нього в голові. А коли відділ незаконних передач знайде безпечний шлях до основних процесорів «Розрядись», «Ролінг-4851» вже встигне вигризти весь адекватний інтелект машини до останньої крихти. Не залишиться нічого що дозволило поставити під сумнів мою ретельно вигадану брехню для Кавахари. Я підвівся і повернувся на балкон, думаючи, чи не дозволити собі цигарку. Останні пару днів притумлювати цю потребу було нелегко. Спостерігати за Арін під час роботи було дуже нестерпно. Я змусив себе відпустити пачку в нагрудній кишені та пильно подивитися на Міріам Банкрофт, яка вже майже закінчила свій планер. Коли вона підвела погляд, я відвів очі від огорожі балкона і побачив банкрофтів телескоп, досі направлений у бік моря під тим самим невеликим кутом. з знічів'я, я перехилився і поглянув на показники кута підняття. Сліди від пальців у пилу досі нікуди не поділися. «Пил?» Мені згадалися банкрофтові слова, сповнені несвідомого зухвальства. «Було в мене таке захоплення. Ще тоді, як на зірки варто було дивитися, ви б не згадали, як це. Востаннє я дивився цей об'єктив майже два століття тому». Я витріщився на сліди від пальців, заворожений власними думками. Хтось дивився цей об'єкт значно пізніше, ніж 200 років тому, але дивився не дуже довго. Судячи з того, що пилу зникло дуже мало, клавішами програмування скористалися всього раз. Послухавшись раптового пориву, я підійшов до телескопа і перевів погляд у вздовж його труби до моря, де видимість через імлу була розмита. На такій відстані під цим кутом підняття... Мало б бути видно лише порожнє повітря на пару кілометрів угору. Я нахилився до окуляра, наче в В центрі мого поля зору з'явилася сіра пляма, що то ставала чіткішою, то розмивалася, тим часом як мої очі силкувалися витримати безкрайню блакить довкола неї. Піднявши голову та знову поглянувши на панель керування, я знайшов плавуче максимального збільшення і з нетерпінням натиснув на неї. Коли я поглянув знову, сіра пляма вже перебувала в жорсткому фокусі займала більшу частину об'єктива. Я повільно видихнув, почуваючись так, наче таки викорив цигарку. Дережабель висів, наче пляшкоспин, наїжений після ситної годівлі. Він, певно, був кілька кількасот метрів і мав пухирі на нижній половині корпусу та виступи схожі на посадкові майданчики. Я здогадався, на що дивлюся, ще до того, як Райкерова нейрохімія завершила збільшення. Потрібне мені, щоб розібрати вицвілі на сонці літери. Голова у хмарах. Я відступив від телескопа, глибоко дихаючи, а коли мої очі повернулися до нормального фокусу, я знову побачив Міріам Банкрофт. Вона стояла серед деталей свого планера і дивилася на мене. Коли наші погляди зустрілися, я мало не здригнувся. Опустивши одну руку до програмної панелі телескопа, я зробив те, що мав зробити Банкрофт, перш ніж відстрелити собі голову. Я натиснув на стирання пам'яті, і цифри, що залишили дирижабель, доступним для поглядів останні сім тижнів, блимнули та зникли. За своє життя я почувався дурним по всякому, але ніколи не почувався таким цілковитим дурним, як тієї миті. Там в об'єктиві чекав першорядний доказ приходь хто завгодно й бери. Нею знехтували поліціянти через поспіх, байдужість і відсутність ґрунтованих знань, знехтував Банкрофт, бо телескоп був такою важливою частиною його світогляду. Що до нього не треба було й придивлятися. Та в мене таких виправдань не було. Я стояв тут тиждень тому і бачив, як стикаються дві несумісні деталі реальності. Банкрофт стверджує, що століттями не користувався телескопом, а я майже тієї ж миті бачу потривожений пил, що вказує на його недавнє використання. А Міріан Банкрофт остаточно підтвердила це менш ніж годину потому, сказавши, поки Лорен дивився на зорі, дехто з нас не відводивачі від землі. Тоді я подумав про телескоп. Мій розум збунтувався проти викликаної завантаження малявості та спробував мені це сказати. Я це проігнорував, бо був розхитаним і виведеним з рівноваги новачком на планеті та у власній плоті. Завантаження таки взяло своє. Унизу на морішку за мною досі стежила Мір'ям Банкрофт. Я відступив від телескопа, опанував вираз свого обличчя і повернувся на своє місце. Банкрофт поглинутий образами, які я Обманом вбив йому в голову, наче й не знав, що я пішов. Але тепер мій розум працював на повну потужність і мчав мисленевими стежками, що їх відкрили, список ортеги та футболка Резолюція 653. Тиха покора, що я відчув у Ембері два дні тому. Прагнення якнайшвидше переконати у своїй брехні банкрофта, визволити Сарою закінчити, все це зникло. Усе було пов'язане з головою у хмарах, зрештою, навіть банкрофт. Те, що він поїхав туди в ніч своєї смерті, було майже незаперечною істиною. Те, що сталося з ним там, було ключем до причин його загибелі тут, у сан кілька годин по тому. А ще до правди, яку так відчайдушно намагалася приховати Ерейлін Вахара. Отже, я мав поїхати туди сам. Я взяв свій келих і ковтнув трохи напою, не відчуваючи його смаку. Почувши звук ковтка, Банкрофт неначе вийшов із дрімоти. Він підвів погляд і, здається, здивувався, побачивши, що я досі там. «Прошу вибачення, пане Ковач, це дуже важко сягнути. Я передбачив стільки сценаріїв, але цього навіть не розглядав, і він дуже простий, просто сліпуче очевидний. Його голос був сповнений відразу до себе. Насправді, мені не був потрібен детектив-посланець. Мені просто було потрібне дзеркало, щоб поглянути на самого себе. Я поставив келих і зіп'явся на ноги. «Ви йдете?» Ну, якщо ви більше не маєте запитань, то так. Особисто я вважаю, що вам ще потрібно трохи часу. Я буду поруч. Мене можна знайти у гендріксі. Простуючи до виходу через головну залу, я наштовхнувся на Міріам Банкрофт. Вона була одягнена в той самий комбінезон, що й в саду, а її волосся тримала дорога заколка. В одній руці вона несла горщик для рослин із решіткою, тримаючи його, наче ліхтар, у беремну ніч. Із решітки спускалися довгі паростки страдного зілля. «Ви вже?» – почала вона. Я наблизився до неї так, що мене б могло торкнутися страдне зілля. «Я закінчив», – відповів я. «Ій йшов до того моменту, коли мені урвався терпець. Ваш чоловік подержив відповідь, але вона неправдива. Я сподіваюся, що це задовольнить вас, а також Рейлін Вахару. Почувши це ім'я, вона вражено розтолила уста. Це була єдина реакція, яку допустив її самоконтроль, але вона підтвердила мої думки. Я відчув, як із темних рідко відвідуваних печер що правили мені за емоційні резерви, пуль башками наполегливо виривається потреба в жорстокості. Я ніколи не вважав Рейлін сексуально привабливою, але, можливо, подібні тягнувся до подібних. Сподіваюся, між ногами вона краще, ніж на тенісному корті. Мір'ям Банкрофт пополотніла на виду, і я приготувався до ляпаса. Але натомість вона нагородила мене натужною усмішкою. Ви помиляєтеся, пане Кович. Так. Я часто помиляюся. Я обійшов її. Перепрошую. Я пішов залою, не озираючись. Розділ 33. Будівля скидалася на порожню оболонку. Цілий поверх у ній займав перероблений склад з абсолютно однаковими арковими вікнами вздовж кожної стіни та пофарбованими в білий колір опорними колонами щодесять метрів у всіх напрямках. Жовтувато-сіра стеля, оригінальні будівельні блоки оголені та перехрещені важкими залізобетонними несучими елементами. Підлога бездоганно залита цементом. У вікна проникало різке світло, яке не пом'якшувало літючі порошинки. Повітря було свіже й холодне. Приблизно посередині будівлі, як мені здавалося, максимально близько, стояв простий металевий стіл і два незручних на вид стільці, розставлені наче для гри в шахи. На одному зі стільців сидів високий чоловік, із засмаглим гарним, як у салоні обличчям. Він вистукував швидкий ритм на стільниці, наче слухаючи джаз, за допомогою якогось внутрішнього приймача. Як не дивно, він був вбраний у блакитний хірургічний халат і взутий у бахіли. Я вийшов за колони і пройшов до столу. Чоловік у халаті підняв на мене погляд і не дивуючись, кивнув. Здорово, Міллере, сказав я. Не заперечуєш, якщо я сяду. Мої юристи витягнуть мене звідси за годину після того, як ти мене звинуватиш». Спокійно відповів Міллер. «Максимум. Тут ти зробив велику помилку, друзяку». Він знову заходився вистукувати на стільниці джазовий ритм. Його погляд ковзнув за моє плече, наче в одному з аркових вікон він щойно побачив щось цікаве. Я всміхнувся. «Велику помилку», повторив він. Я дуже обережно потягнувся і притиснув його руку до стільниці, щоб зупинити стукіт. Він різко перевів погляд, наче підчеплений гачком. «Що ти нахрен собі думаєш?» Він висмикнув руки і підскочив на ноги, але хутко заткнувся, коли я грубо посадовив його. Якусь мить здавалося, ніби він може напасти на мене, але йому заважав стіл. Він і далі сидів, спрямувавши на мене вбивчий погляд і без сумніву, згадуючи, що йому казали юристи про закони, пов'язані з віртуальним арештом. «Тебе ніколи не арештовували, так, Міллере?» Товариськи запитав я. Не дочекавшись відповіді, я розвернув стілець і всівся на нього. Витягнув цигарки і витрусив одну. Що ж, із точки зору граматики, це твердження все одно має сенс. Зараз ти не під арештом. Поліція тебе не затримала. Я вперше побачив на його обличчі проблеск страху. Може, трохи пригадаємо події? Ти, мабуть, вважаєш, що після того, як тебе підстрелили, я не кивав п'ятами, а поліціянти прийшли розгрібати завали. Що вони знайшли достатньо, щоби звинуватити клінику, і тепер ти чекаєш на належний суд. Почасти це правда. Я дійсно пішов, а поліціянти дійсно прийшли розгрібати завали. На жаль, серед цих завалів уже не можна було знайти однієї штукенції, тому що я забрав її з собою. Твоєї голови. Я підняв руку, щоб показати це йому наочно. Я відділив її пострілом на рівні шиї і виніс із неушкодженою пам'яттю під курткою. Міллер ковтнув. Я схилив голову і розмухав цигарку. Тепер у поліції вважають, що твою голову дезінтегрував перевантажений бластер на широкому промені. Я пихнув на нього димом за стулом. Шию та груди я впалив спеціально, щоби склало все таке враження. Маючи трохи часу та доброго експерта-криміналіста, там би, можливо, вирішили інакше. Але, на жаль, твої досі неушкоджені колеги у клініці витрули поліціянтів, перш ніж вони змогли розпочати нормальне розслідування. Їх можна зрозуміти, зважаючи на те, що ті цілком могли знайти. Не сумніваюся, що ти вчинив би так само. Однак це означає не лише домашній арешт для тебе. По суті, тебе вважають реально мертвим. Поліціянти тебе не шукають, і всі інші теж». «Чого ти хочеш?» – раптом охрип Міллер. «Гаразд. Я бачу, що ти розумієш можливі наслідки свого становища. Це цілком природньо для людини твого, мабуть, фаху. Я хочу детальної інформації про голову у хмарах». «Що?» – мій голос посуворішав. «Що я чув?» «Я не знаю, про що ти говориш». Я зітхнув. Цього і слід було очікувати. Я вже стикався з таким щоразу, коли в ділі з'являлася Рейлінка Вахара. На жаха на відданість, яку вона викликала, могла б посоромити її давніх босів із якузи Фіжин Сіті. Мілере, мені ніколи з тобою панькаться. Клініка В має зв'язки з повітряним будинком розпусти, який зветься голова у хмарах. Ти, мабуть, контактував з ним через найманку на ім'я Треп, вона з Нью-Йорка, жінка, з якої ти насправді ведеш справи, Рейлінка Вахара. Ти неодмінно бував у голові у хмарах, бо я знаю Кавахару, і вона завжди запрошує своїх поплічників до себе в лігво. По-перше, для демонстрації власної невразливості, а по-друге, щоб припіднести урок відданості на научному прикладі. Ти хоч раз щось таке бачив? І з його очей я зрозумів, що бачив? Гаразд, ось що я знаю. Твоя черга. Я хочу, щоб ти накреслив мені план голови у хмарах. Додай стільки деталей, скільки зможеш згадати. Такий хірург, як ти, має добре помічати деталі. Також хочу знати, які там прийняті процедури візитів, кодування безпеки, мінімальні підстави для відвідин і таке інше. А ще, якесь уявлення про безпеку всередині закладу. Думаєш, я просто так візьму і тобі розповім? Я похитав головою. Ні, я думаю, що мені спершу доведеться тебе покатувати. Але я так чи інакше витягну це з тебе. Вирішу сам. Ти цього не зробиш. Та ні, зроблю, м'яко промовив я. Ти не знаєш, хто я і чому ми ведемо цю розмову. Розумієш, ввечері напередодні того, як я прийшов і підірвав тобі обличчя, твоя клініка влаштувала мені дводенний віртуальний допит у програмі з шарівською релігійною поліцією. Ти, певно, добирав програми, знаєш, що це таке. Як на мене, я досі тобі не відплатив. Запала довга тиша, в якій я побачив з його виразу обличчя, що він поступово починає вірити. Він відвів погляд. Якби кавахара довідалася, що... Забудь про Кавахару. Коли я закінчу з Кавахарою, від неї залишаться хіба що спогади на вулицях. Кавахара гине. Доведений до межі, він завагався, а тоді заперечно хитнув головою. Він підняв на мене погляд, і я зрозумів, що мені доведеться це зробити. Я опустив голову і змусив себе згадати луїзене тіло, розтяте від горла до паху на столі автохірурга, тим часом як її внутрішні органи були розкладені по блюдцях довкола її голови, наче закуски. Згадав мідношкіру жінку, якою був на задушливому горіщі, як мене обклеїли липкою стрічкою, прип'явши до голови дерев'яної підлоги. Згадав пронизливий болю в вилицях, коли вони нівечили мою плоть. Крики та двох чоловіків, які впивалися ними, наче пахощами. Міллере. Я зрозумів, що мені треба прокашлятись і почати знову. Хочеш дізнатися дещо про Шарію? Міллер мовчав. Він почав робити якусь дихальну гімнастику готуватися до прийдешньої гидоти. Це був не комендант Саліван, якого можна було гамселити в темному кутку та залякуванням вивідати в нього, що він знає. Міллер був міцний і, мабуть, теж оброблений. Не можна працювати директором у такому закладі, як клініка Вея, і не скористатися чимось із доступної техніки. Я був там Мілерем. У зимку 217-го зі Гідча. 120 років тому. Тебе, тоді, певно, ще й на світі не було. Але, гадаю, ти читав про це у підручниках з історії. Після бомбардувань ми поїхали туди, як режимні інженери. Поки я говорив, з мого горла почало зникати напруження. Я змахнув цигаркою. Це прийнятий у протектораті ефемізм для придушення будь-якого опору та встановлення маріонеткового уряду. Звісно, ця справа не обходиться без допитів, а в нас було небагато вигадливих програм для них, тож ми мусили проявити винахідливість. Я загасив цигарку об стіл і підвівся людина, з якою я хочу тебе познайомити. Сказав я, дивлячись поза нього. Мілер повернувся туди, куди дивився я, і завмер. У тіні найближчої опорної колони вимальовувалася висока постать у блакитному хірургічному халаті. Її риси на наших очах стали досить чіткими, щоб їх можна було впізнати. Хоча Мілер, напевно, здогадався, що зараз відбуватиметься, щойно побачив колір її одягу. Він позадкував до мене, роззявивши рота, щоб щось сказати, але натомість уп'явся очима щось позаду мене та поблід на виду. Я озирнувся через плече туди, де матеріалізувалися інші фігури, всі як одна, так само високі та засмаглі, всі як одна у блакитних хірургічних халатах. Коли я перевів погляд, у Міллера неначе витягнулось обличчя. Передрук файлів, підтвердив я. У більшості куточків протекторату це навіть не заборонено законом. Звісно, коли це помилка машини, до подібних крайнощів не доходить. Просто робиться копія та й системи відновлення, Однаково висмикують людину за кілька годин. Принаймні буде що розповісти. Як я зустрів самого себе і що довідався. Можна чудово потеревенети про особисте життя, можливо, потім переповісти що з дітям. Мілере, ти маєш дітей? Так, його горло заворушилося. Так, маю. Та невже? Вони знають, чим ти заробляєш на життя. Він не відповів. Я витягнув з кишені телефон і кинув його на стіл. Колись з тебе буде досить, дай мені знати. Лінія пряма просто натисне відправити і говори в нього голова в хмарах значущі деталі Міллер поглянув на телефон, а тоді знову на мене. Довкола нас щойно повністю матеріалізувалися двійники. Я підняв руку на прощання. Повеселися. Я зявився у віртуальній рекреаційній студії Гендрікса, лігши на один із просторих стелажів для учасників. Цифрове часове табло на віддаленій стіні стверджувало, що я був у середині менше хвилини. Мій реальний час у віртуалі, мабуть, Займав усього пару секунд із цього терміну. Час передусім забирала обробка на вході та на виході. Я трохи полежав нерухомо, думаючи про те, що тільки не зробив. Шарія залишилася в минулому, і почасти я волів думати, що я її відпустив. Сьогодні самим собою мав зустрітися не тільки Міллер. Особисте. Нагадав я собі, але знав, що цього разу це не так. Цього разу я дечого хотів. Образа була звичайнісінькою зручною обставиною. Суб'єкт демонструє ознаки психологічного стресу, промовив Гендрікс. Попередня модель вказує на те, що цей стан переросте у надлам особистості менш ніж за 6 віртуальних днів. На поточних швидкостях це приблизно дорівнює 37 хвилинам реального часу. Добре. Від'єднавши дроти та знявши гіпнонавушники, я виліз із похилої установки. Якщо він зламається, дзвони мені. Ти знайшов ті кадри з моніторів, які я тебе просив? Так, бажаєте їх переглянути? Я знову позирнув на годинник. Не зараз. Я чекатиму на Мілера. Якісь проблеми з системами безпеки? Жодних. Дані не були захищені. Яка жахлива необачність і з боку директора Наймана. Скільки їх там? Подрібне відео з клініки триває 28 хвилин 51 секунду. Відстежування працівника після виходу, яке ви запропонували, займе помітно більше часу. Наскільки більше? Оцінити цей час неможливо. Шеріл Босток покинула об'єкт Психосек на 21-річному мікрокоптері з надлишкового військового майна. Я не думаю, що допоміжному персоналу на цьому об'єкті добре платять і чому це мене не дивує? Можливо, тому що забий це я фігурально, що там з мікрокоптером. Його навігаційна система не має доступу до транспортної мережі і тому невидима серед даних про керування дорожнім рухом. Мені доведеться покладатися на появу цього транспорту на візуальних індикаторах на шляху його польоту. Ти про супутникове стеження? Так, як останній засіб. Я все ж волів би почати з наземних систем ніжчого рівня. Вони, ймовірно, будуть доступніші. Супутникові системи безпеки зазвичай мають високу витривалість, і зламувати такі системи часто складно та небезпечно водночас. Байдуже. Дай мені знати, коли що знайдеш. Я ходив по студії в похмурій задумі. Приміщення було покинуте, більшість установок та інших машин Вкрито захисним пластиком. У тьм'яному світлі ілюмінієвих кахлів на стінах здавалося, що їхні незрозумілі масивні силуети можуть належати як фітнес-центру, так і камері тортур. Можна нормальне освітлення. В студію осяяв блиск високоінтенсивних лампочок, утоплених у низьку стелю. Я побачив, що на стінах висять плакати з зображеннями, змальованими з деяких доступних віртуальних середовищ. Приголомшливі гірські краєвиди, побачені крізь окуляри для перегонів, нереально вродливі чоловіки та жінки в задимлених барах, дикі тварини, що стрибають просто на снайперскопи. Ці зображення було вирізано безпосередньо з формату на голосклі, і варто було на них подивитися, як вони неначе оживали. Я знайшов низеньку лаву і сів на неї, сумом згадуючи, як кусав мої легені дим у форматі, який я щойно покинув. Хоча програма, яку я виконую формально, не є нелегальною, – обережно промовив Гендрікс, – утримування оцифрованої людської особистості проти волі відповідної особи є правопорушенням. Я безрадісно оглянув на стелю. Що таке? Тебе жишки затрусилися? Поліція вже одного разу оформлювала повістку на мою пам'ять, і вона може звинуватити мене у виконанні вашого прохання заморозити голову Феліпа Міллера. Також вона хоче знати, що сталося з його пам'яттю. «Так, а ще десь на світі має бути якийсь готельний стадут, який стверджує, що в номери для гостей не можна пускати людей без дозволу. Але це ти зробив, чи не так?» «Це не є кримінальним злочином, якщо у зв'язку з порушенням безпеки не відбувається злочинних діянь. Те, що відбулося у зв'язку з візитом Міріам Банкрофт, не було злочинним діянням». Я знову швидко перевів погляд Угору. «Ти намагаєшся жартувати? Гумору немає в параметрах, за якими я наразі працюю». Хоча я можу встановити його на вимогу. Ні, дякую. Послухай, чому ти не можеш просто спорожнити області пам'яті, які, на твою думку, ніхто не має знати згодом? Видалити їх. Я маю низко вбудованих блоків, які не дають мені вживати таких заходів. Кепсько. Я гадав, що ти незалежна сутність. Будь-який синтетичний інтелект може бути незалежним лише в межах регулятивного статуту ООН. Статут жорстко вбудовано в моїй системи, тож насправді мені слід боятися поліції так само, як і людині. Поліцію буду перейматися я, сказав я з удаваною впевненістю, яка неухильно зменшувалася, відколи зникла Ортега. Якщо нам трішки пощастить, ці докази навіть не буде представлено. А якщо і буде, то що ж? Ти вже і так погодився, то що тобі втрачати? А що мені можна виграти? Спокійно запитала машина. Продовження статусу гостя. Я залишатимуся тут, поки не закінчиться ця Петрушка. А це може тривати доволі довго, залежно від того, які дані я витягну з Міллера. Запала тиша порушувана лише гудінням систем кондиціонування повітря. А тоді Гендріфс і знову заговорив. Якщо проти мене буде висунуто досить серйозні звинувачення, промовив він, на регулятивний статут ООН можна буде послатися безпосередньо. Згідно з розділом 14а, мене можна покарати зменшенням продуктивності або, у крайніх випадках, вимкненням. Він знову завагався, тепер уже не так надовго. Сумнівно, що після вимкнення мене запустять знову. Ідеолект машин. Немає значення, які вони наворочені. Вони завжди говорять, як навчальна скринька з дитячого садку. Я зітхнув і поглянув на голозображення з віртуального життя на стіні попереду. Якщо хочеш вмити руки, то про це доречно сказати мені зараз. Я не хочу вмивати руки та кашіковачу. Я лише хотів познайомити вас і з міркуваннями, пов'язаними з цим планом дій. Аразд, я ознайомлений. Я позирнув на цифрове табло, за яким простежив впродовж хвилини. Ще чотири години для Міллера. У програмі, яку виконував Генрікс, він не відчував ані голоду, ані спраги, а також не мав потреби дбати про якісь інші фізологічні функції. Можна було спати, хоча машина заважала перетворенню сну на абстинентну кому. Окрім дискомфорту навколишнього середовища, Міллерові треба було боротися лише з самим собою. Врешті-врешт саме це і зведе його з розуму, як я сподівався. Жоден з мучеників правої руки Бога, яких ми пропустили через цю програму, не витримав більше 15 хвилин реального часу. Але то були воїни з плоті та крові, фанатично сміливі на власній арені, але геть не обізнані з віртуальними прийомами. Також вони були наділені потужними релігійними переконаннями, що дозволяли їм чинити численні звірства. Та коли віра слабла, наче падала якась дамба, і зрештою їх живцем поглунала ненависть до самих себе. Міларів розум, вочевидь, від самого початку і близько не був таким примітивним і самовпевненим, а ще в нього, вочевидь, була добра обробка. На дворі вже мало смеркати. Я подивився на годинник і примусив себе не закурити. Постарався, щоправда, менш успішно не думати про Артегу. Райкерів чогол відчував білю яйцях.